Тихий шепіт – англійська мова. Гріньйо більше не сумнівався в тому, хто був коханцем королеви – Сафолк. Він почув звук поцілунку і тихі кроки. Сидів, задумливо, крутячи в руках дзеркальце. Це був доказ. Що тепер? Насамперед дочекатися, коли відкриють ворота латунеля, а потім повідомити герцогу, довести до відома короля. Він уже задоволено потирав руки. Наступного ранку, коли він був присутній на церемонії вдягання Франциска, Гріньо раптом усвідомив, що все не так просто. Франциск згадував про королеву, збирався відвідати її, захоплювався тією самовідданою турботою, з якою вона доглядає хворого Людовика. «Ха! Усе це слова!» Франциска не обходили стосунки мерії короля. Він просто бачив королеву в іншому світлі. Він був закоханий. І закоханий настільки, що не захоче повірити в її зраду. Він завжди ідеалізував жінок. А що може дати йому в якості доказу Гріньо, крім своїх слів і запевнень? І ще Гріньо зрозумів, що його вихованець, який звик вважати себе найчарівнішим, навряд чи прихильно поставиться до людини, котра вкаже йому на те, що ним гребають, особливо заради Сафолка. бо зараз Франциск побоювався Сафолка, і Гріньйо знав чому усе через останні двобій на турнірі. Франциск тоді зробив неймовірну дурницю, він був травмований не міг боротися і замість себе послав на бій з англійцем німецького лицаря, уславленого герцівника. Уже якби відкрилося тільки це, Франциск був би зганьблений. Але він розраховував, що німець легко зможе перемогти Сафолка. Адже шість перемоги дістанеться йому Ангулемо. Багато хто з його друзів тоді радив герцогу відмовитися від цього задуму але він був розлючений і не хотів, щоб усі лаври і захват королеви дісталися супернику і зважився. Тоді ж Боніве навіть перейшов на бік Сафолка, хоча це могло посварити їх із Франциском. І виявилося, здружило ще більше. Адже Сафолк зламав забрало і бачив, що його суперник – не герцог Ангулемський. І якби Боніве не відігнав розпорядників та герольдів, про підміну довідалися б інші. Франциск міг опинитися в делікатному становищі і був вдячний Сафолку за його мовчання. Що ж тепер? Як він сприйме звістку про те, що його обожнювана королева і шляхетний суперник – коханці? Гріньо мав славу недурного чоловіка і вирішив трохи зачекати, поки йому не трапиться більш слушна нагода відкрити всім очі на зраду королеви. Тому він, ніби нічого не сталося, вирушив з Франциском відвідати її величність. Як же мило і кокетливо поводилася з Франциском королева. Воістину безмежна жіноча підступність. Гріньо було боляче бачити, наскільки його вихованець, зачарований цією вертіхвісткою. А королева, і не помітити цього було неможливо, більше не була грайливою дівчинкою. Невинною навіть у звабі Тепер у ній немов палало якесь потаємне полум'я Полум'я жагучої, впевненої у своїх чарах жінки Ах, якби це помітили й інші Коханці ж нічого не підозрюють І який же можна буде щинити скандал? Гріньо не боявся скандалу Він його жадав І занадто пізно зрозумів свою помилку у покоях королеви з'явився похмурий, пригнічений сафолк, за якими шов паж, несучи щось вкрите за пеналом. Герцог одразу ж рушив до королеви. Ваша величносте, мені повідомили, що ви непокоїлися про свого собачку і звеліли знайти його». Він зробив знак пажеві скинути покривало. «Кирпатий!» – тільки й зойкнула мері – його вбили, скрутивши шию, не вмовкав Брендон. Це сталося не пізніше цієї ночі. Його трупик знайшли у порожньому крилі Ла Турнеля, там, де вікно галереї виходить до річки. Ще зрозуміліше він пояснити не міг. Мері сполотніла, очі її розширилися. Вона нервово стисла хутро палерини біля горла. Але якщо не знати, що її так схвилювало, можна було подумати, що королева просто розгнівана і обурена. Брендон дивився на неї, не відриваючись, і вона опанувала себе, черпаючи мужність у його погляді. При дворі всі знали, що це мій пес, подарунок його величності, і вбити його – це неймовірне зухвальство і неповага до моєї особи. Гріньо, моволю, насунув берет на очі, втиснувши голову в плечі. Коханці були попереджені, одержавши сигнал небезпеки, і тепер навіть мали можливість з'ясувати, хто їх вистежив. Коли ж королева заявила, що хоче розслідувати, хто завдав їй такої образи, він зрозумів, що насамперед Розпитають швейцарську охорону, яка все бачить І тепер мовчазний швейцарець, котрий відмовився прийняти його гроші Не приховуватиме, чого від нього вимагав босатий пан, який тримав під пахвою собачку-королеви Що ж, він припустився помилки Гріньйо це зрозумів, зустрівшись зі зловтішним поглядом Анни Болейн Отже, така дрібниця, як скручена шия королівського собаки, може обернутися для нього опалою. І ці двоє, королеви Сафолк, постараються домогтися, щоб той, хто їх вистежив, був засланий далеко і надовго, тим паче, що жодних доказів у нього немає. Але Гріньо вже знав, як поведеться. Він не чекатиме, коли його почнуть підозрювати. Він виїде сам до людини, яка беззастережно повірить його словам, прислухається до них і почне діяти. Він поїде в Ромурантен до Луїзи Савойської. Розділ 6. Грудень 1514 року. Головною рисою в характері Луїзи Савойської була її материнська любов. Ані влада, ані багатство, ані кохання не важили для неї так багато, як відданість дітям. Домогтися для них найблискучішої долі – це був сенс її життя. Франциск – її обожнюваний Цезар. Слабосилі сини королеви Анни Бретонської умирали в дитинстві. А Франциск жив і зростав, здоровий, жвавий, розумний, чарівний. «Справжній принц – гідний корони».